Кохляндии, как, как государство, уже нет это факт. И не надо мне на польском языке писать, у тебя же написано, что ты украинец, а украинцы всегда на русском обращаются. Суки, вы нас предали, ну и такие инши. Хемерная ситуация, правда? Я у себя вдома. Хочу и с дівчиной до кино, спілкуюся с друзьями, читаю книги. Вигадую щось цікаве для промотуру із наступним романом. коротше живу, чи, зважаючи на обставини, намагаюся жити. А купа людей за тисячі кілометрів від мене, людей, яких я не знаю і ніколи не бачив, які востаннє ходили до театру, мабуть, іще в дрімучому дитинстві зі значком «жовтенятка» на заношених до дірок сорочках, Згорають від бажання вбити мене та стерти з лиця землі мою країну, бо ми, бачте, їх зрадили. Я взагалі не можу не дивуватися людям, для яких чиє життя важливіше за власне. От уявіть, чоловік приходить із роботи і замість того, щоб узяти до рук книжку, сходити кудись із дружиною, піти до спортзалу зробити щось для себе, сідає за комп'ютер, шукає українські сторінки в соціальних мережах і починає спливати лайном. Звідти, за тисячі кілометрів із глушини, куди Либонь не долітає навіть запах цивілізації, розказує мені, що українська держава – це штучне формування, що української нації не було і немає, Чому мови, якою від народження розмовляю я, якою розмовляють мої батьки, якою розмовляли батьки мого батька, тощо просто не існує. Причому розказує в такій формі, наче виступає у фіналі світової першості з російської лайки. Власне, я до чого. Після австралійського саммиту G20, на якому Путіна, хіба що не ставили в куток на коліна і за девальвації російського рубля, британські бокмекерські контори почали приймати ставки на те, чи досидить Володимир Путін у президентському кріслі до кінця 2015 року. Проте не варто думати, що достатньо усунути Путіна, і ситуація владнається – а росіяни вмить стануть білими та пухнастими. Це не так. Блискуче з технічної точки зору та безглузда в сенсі наповнення пропаганда зробила своє. Віднедавна Україні і українцям протистоїть не Путін. Українцям протистоять 150 мільйонів озлоблених людей, які прагнуть знищити сусідню націю, тим самим довівши, що вони мають рацію в тому, що це не українці хочуть свободи і процвітання, а зла і нехороша Америка намагається допекти росіянам. Згадайте нацистську Німеччину. Гітлер пішов війною на Європу не тоді, коли опинився при владі, а приблизно через десять років, коли виплекані пропагандою хлопчики та дівчатка з Гітлер-Югенду стали повнолітніми та готовими піти на війну, помирати за фанатичні ідеї свого фюрера. Отож, прибрати свинопаса – це, звісно, чудово, проте, мені здається, від того нічого не зміниться. «Стадо безмозьких свиней залишатиметься стадом безмозьких свиней». Розділ шостий. Перша гібридна. Пруський генерал Карл фон Клаузевіц колись сказав, війна – це продовження політики за допомогою інших засобів. Наприкінці лютого 2014 року Після втечі Віктора Януковича і прискореної дезінтеграції партії регіонів у Володимира Путіна більше не лишилося точок опори в Україні. Уперше, після розвалу СРСР, Росія несподівано опинилася без важелів впливу на внутрішню та зовнішню політику свого найважливішого сусіда України. І це сталося в той час коли сама Російська Федерація застигла на порозі стагнаційної кризи, чергового спаду в трагічно залежній від цін на енергоресурсі, економіці. Росії конче були необхідні українські ринки, щоб забезпечити бодай слабке і екстенсивне, та все ж, зростання. Росія потребувала України, щоб підтримувати у головах своїх громадян міф про імперську велич. Водночас Росії не було чого запропонувати Україні. Російська Федерація не змогла створити економічних умов для добровільного наближення і інтеграції України до Митного Союзу та інших міждержавних євразійських утворень. Це усвідомлював навіть Янукович. На початку 2014-го стало остаточно зрозуміло, що Росія може втримати Україну в сфері свого геополітичного впливу в єдиний спосіб. Так, як утримувала Угорщину 1956 та Чехословаччину 1968-го, вівши танки та розпочавши повномасштабну війну. От тільки як не крути, час зараз інший, а отже і війна повинна бути іншою. У квітні 2014-го в інтерв'ю для Радіо Свободи голландський генерал-майор у відставці, член Верхньої палати парламенту Нідерландів Франк Ван Каппен розповів про якісну зміну способу ведення воєн, яка чекає на світ, у 21 столітті ще 2004 року з ініціативи НАТО було проведено аналітичне дослідження за назвою «Multiple Futures», примітка «Різне майбутнє», основна мета якого – аналіз потенційних у найближчому майбутньому викликів перед світовою спільнотою у сфері міжнародної безпеки. Над дослідженням працювали понад вісім тисяч учених військових і політиків, причому не лише із країн НАТО.